Bismillahirrahmanirrahim Važno da poimamo islam onako kako su poimali prve generacije. Drega, braćo, brate, paži na ovu stvar. Znači ono što se traže jednanskog muslimana jeste da islam pojimamo onako kako su poimali prve generacije, kako su poimali ashabi, tabi'ini, tabi'ini. Tabi Neko može sada reći zašto nam je to bitno? Znači bitno nam je to zato što su oni bili živi primer, kako se Kur'an i sunnata Allaho wa sallika sallallahu alaihi wa sallam sprovodil praksu. Hva dobro zapante. Zato, što so ne bili živi primer, ili praktični primer, kako se Kur'an i sunnata Allaho wa sallika sallallahu alaihi wa sallam sprovodil praksu. Jer Allaho wa sallika sallallahu alaihi wa sallam, ko što je došlo u verodostu in imhaadisima, u velk umroju pradaje. Da Allaho wa sallika sallallahu alaihi wa sallam kaže, da se ummet, hršćana, odnosno da i židovi da se podijeli u 77 i 72 skupine. I da će se ovaj umet podijeliti u 73 skupine, pa Allah poslaniče sallallahu alaihi wa sallam kaže 72 ili sve će u vatru osim, od, osim jedne. Pa kaže Allah poslaniče koja je to skupina koja neće ući u vatru, pa Allahu poslaniče sallallahu alaihi wa sallam je to je ona koja bude na čemu sam bio ja i na čemu su bili moji ashabi. Na čemu sam bio ja i na čemu su bili moji ashabi. Pa ovdje ulama kada govori, zašto ovo moji ashabi? Ker zato što su oni bili slikoviti primjer onoga na čemu je bio Allah posanika alaihissalatu wasalam i na čemu je bio Allah posanika sallallahu alaihissalatu wasalam. I kad bi se vratili na sve ove skupine koje će ući u vatru, da nas Allah sačuva, hmm. znači vidjeli bi da si oni govore da slijede Kur'an, da slijede sunnata Allah posanika alaihissalatu wasalam. Znači šija danas, znači koji ono se udaraju, koji se režu, koji govore, šta. Kad bi nije upitao slijedeš li Kur našo našmo attezile rekkliti slednim sleddim korani sunnet, ka bi našo boharižie ješ š rekkliti slededdimmu korani sunnet, ka nađe šovevi kažu slednjimu korani sunnet. Rađutim, šta odja potrebno nači da razumijemo Kurani sunnettu na ko kako su ga razumila šta kako su ga razumila prve generadraati. Zato je bio kajim drugo doeme kaže znanje je kaže Allah kaže postani kažu ashab. Kaže Allah kaže postanini kažu ashab, zašto kažu ashabi? Jel to naudu bilada saljaša shabina na srepeni poslanika ili na srepeni Allahu tabarakuta. Ne, ne, to no, su oni primer ljudi, slikovit primer ljudi koji su sprovali u praksu, sprovali Islam u praksu onako kako treba. I zato koliko je bitno danas za nas da znamo kako su prve kako su razumijevali Islam. Kako su poziv, pozivali Allahu tabaraku ta'ala. Kako su odnosili prema drugima. Znači to je ono što se od nas traži. Posanika alihi salatu wasalam kaže ona skupina koja će biti spašena, da je to ona na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Pa pogledajte kako je ovdje Allah poslani ka i salatu i salatu. kao da kaže ummetu, budite na čemu su bile moji ashabi i bit ćete spašeni. I zato je tolika važnost vraćanja u poimanju Islama i također u pozivanju Islama i također u sticanju nauke onako na čemu, znači da će se vratiti na ono na čemu su bile prve generacije. Međutim, ovdje je spomeno predaju od, od Abdullah ibn Vesauda Kada Abdullah je nam se pojma, kada govori o prvim generacijama, zašto je generacije toliko bitna? I danas u ovom vremenu, znači danas u ovom vremenu je toliko ljudi, znači toliko ljudi koji omaložavaju prve generacije. Omaložavaju smislno da kažu, pa vidi, oni su ljudi, mi smo ljudi. Zašto mi danas ne možemo poimati islam onako kako očemo? Oni su poimali islam kako ne očemo. Znači sve pod nekim, da kažem plaštom, sobode <coughs> mišljuju. Pa tako ima jedan... Tako je, nedavno, čuli ste, nemam potrebo ovdje da spominje. Znači, jedna budala, tako govori, kaže, mi ni poslanika stijepo ne stijedimo. Mi ni, po, ni poslanika nećemo stijepo ne stijediti, mi ni poslaniku nećemo, nećemo robovati. Ne u smislu ovdje robovati, činiti mu ibad, nego nećemo ga tako stijediti. Znači, došlo on pametan, on nešto inteligentan. I hoće da kaže, tolika je sloboda mišljenja, kaže, mi ni poslanika nećemo stijepo stijediti, nije njemu nećemo robovati. Međutim, Kači odi Abdullah ibn Mas'ud goveri zašto su te prve generacije takie zašto su toliko Allah dželle šanul Kur'anu draga bratu prvo hvali prve generacije pa kaže ovo sabiqun as-sabiqun al-awwalun min al-muhadzirin wal ansar yani prvi uvijek prvi iz reda muhadžirina i ansari pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže najbolje stoljeće najbliže generacije moje generacija. pa onako je dolazi posle pa onako je dolazi posle ona skupina koja će biti spaši ne <coughs> ona koja će biti na čemu sam bio ja na čemu su bili moji ashab Sasu <laughs> o plađ koji govori o vrijednosti prvih generacija. Zašto su oni toliko dobri? Abdullah ibn Mas'ud, poznat yashab Allahu wa kusanikassallahu alayhi wa sallam kaže zato kaže innahum abrul ul abrul ummati kuluban wa a'maqha 'uluman. Kaže prvo kaže to, što su to ljudi bili sa najčistim, najpobožnim srcima. A drugo je što su bili ljudi koji su imali najdublje najdublje znanje što su bili najinteligentniji od ovog ummeta. I zato ako čita biografije selafa i prvih generacija, vidi kolka je bila njihova inteligencija. Znači vidi kolka je bila njihova inteligencija. Međutim, mimo te njihove, inne... kod njih se spojila ta inteligencija i ta... Ta... to zajedno sa čistotom srca odnosno sa bogobojaznošću. I zato nam je naređeno toliko da slijedimo te prve da te prve generacije. Pa zatim, Ibn Ređebal Hanbali, kada govori o vrijednosti prvih generacija, ono što kada govori o korisnom znanju koji smo spomenuli na početku kaže šta je to korisno znanje kaže to je kaže da butunusu al-kitabi wa sunna wa fahm maaniha znači to je držanje za tekstove Kur'ana i Sunneta i razumijevanje obih tekstova wa taqayyud po glatko rečem ايكاجا oni koji su u svom poimanju čvrsto drže koji se ograničavaju na ono što je preneseno od ashaba tabeena itabi tabeena وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك ايكاجا ono što je preneseno od njih po pitanju govora o halal i haram o ono što se prenosili od pobožnosti i tako dalje. Znači kada govorimo o tom zuhudu, o tom rekaiku, to pobožnosti, govorimo neko kako je došlo u govoru ashaba i tabina i tabi'ina. No oni koji su kasnije došli sa nečim, znači ide su mislili da govore o zuhudu, da govore o pobožnosti, da govore o poniznosti, mađut i valaj govor koje je daleko od Kur'ana i daleko od sunnata Allah-u, oposanika sallallahu, sallallahu alihi